Biltagarbi sindikatak azparneko ondakinen dukperatzeko asketa zentroa etxiko du, ekainaren lehenean, behia jakinarazi zuten marxoaren astapenean. Urte askotako bohokaren ondotik asketa bimilata hamar kolektsiboak begione zikusidu ondakintegiaren zerratzea, alta ortaako ere eremuak ez dira aineje eskidesak egtzen ogoi urteaz erabilia izan den ondakinen dukperatzeko gunea, oraindik ogaita hamar urteaz zaindu beharko da, Pei odur uti asketa bimilata amak elkarteko kidea. Ura dira orai hoita amak urtez uh, zikinak eta okotxadurak partikulaski uraren eta uh, aidearen engatik uh, segitugu beharko da. Eta beidatzen, ordean orde benna egin uke egin izan zadin orai arteo gauzaki egin izan iremaino hobeki. Iduritzen e zauku orde gure egintasono beharko du gula, gu zera naisaz nahiko dugu parteidea. Artaidea izan, ezin hori hartio pekatu ditugu beti bestek eman eta deliberoak eta hori nahi nuke ikusi. Bebirauk hartu aitzin e, gauzak nola, nola antolatuko diten, mm. eta gure ikusmondea mollea partikarazi. Zorzitate e, bara hori hartio hakudea zuen, tokian, bid eta garbiren e, eta orde, Eta guri doritzen zauku, ora ediltakela memento, preseski, bidetak garbik bere gein armlitzan, beste tokitan egiten demezela, rezi direkt, gure gein dasuna aso mitzeko. Azketa 2000 eta hamar bere Biltzar nagusia egindu ostelen gabuntan, galdera frango beti erantzunik gabe ziren. Peio durriti. Eta bionik ez da gehio etorriko, alaiz, alaiz, beren hor badira milionka tonak sartiak eta horiek denak beti ustetzen ari dira horiek uh, ura gizkatzena horiek jalitzea eta ur, uh, ur hori beharko da un, ongi tratatu eta ari dira berdin beidatu Eta azketa bimila eta marrelkarteak nola parte hartuko du hortan? Berenik uzmon lea uh, emanez ekan ez duela gehiokonfientsia egiten uh, hok den uh, eta sosietat Eta berriz uh, gauza hoain egiteko behartezkea, podore uh, publikoen uh, esku uh, ezagi beriziz. Beste tokitan egiten den mela. Ezen horko eta uh, desmarsia izan da, beti horurden sozietate horrik nahiela nahi zuena egiten zuela, Grina gehiennik zuen errek beren uh, abantailenakotas oso sare mitzeko ez. 28 behar da urtero 72.000 tona ondakin lu operatuak zirela azketan. Azketa gunean rehabilitazio lanak eramateko Biltagarbi sindikatak boshka kotx 1 million euro emanen ditu.